اللہ <سؤال> الرحمن الرحیم باب خرایت خلق الامان سارمات تاسوییی چیو مصرر تعین د فاتحیده یو مصرر تعین د فاتحیده یو مصرر تقرق خلق الامان ترمیدیگی تاسویییی نعاب مصرر تعین د فاتحیده دایمو مالک احمد شافعی امام ابو حنیفه رحم الله علیه اندی فاتحه عملی فرض واجب ده خ فایز متلاث دیغه متقیرات ته رفاطین دی فاتح سی واجب دا یوه د احات من غټ کړه دلته دای چې مصر کوي مصدر اخیرات خلق حلیمان تا قرات خلف امام ده مسجدن مارک وتره را پټشوي ورڅخه مسخې کتابونه پکې لري شوړي امام بوخاري به کېږي د قرات امام جوړه او وکي به هکې پدې کې کتاب القرات لیکل وي کوګو شه پدې کې هدايت المعارف کې قرات المقتدی لیکل مولانا محمل قاسم اناتنا توي دایله المحکم فی ترک قیاه الموتم او توسیع الکراء فی ترک قیاه خلف الامام داغلی کی مولانا عبد الحی سے پدہی کی امام الکرام سے ماع تعالی کا ترک قیاه خلف امام دی کرے اور اساند کې شان رشائی کشمیر رحم الله دی شاليري کې دي سان پوری سي پي کې دي تحريز محضر زالاره دایمه مشرقي سي رحم الله په دې باندې اقرار خلق ایمان واجب دي مطلقاً نو حنا په دې معنی اقرار خلق ایمان نشي مطلقاً معالم مالك شيخنده باندې خلاف خلف امام فسري کې شته په جاهد کې نشتا احمدي نه حمل فل مستحب او عجیب نه دي خب فقره مستحب دې چې مغتدي دې امام خرات ندي يا ثلاث سره دي یا جرهنده هم خپلې په جدادي دی خیرات اولینا کمه تفقا چې د خیرات خپلې ماو قاعده راو د غیره پر دلیل دوه آیت میصامت داراเวت ته آتا قلنا نعمه یا رسول الله قال فلا تفلي ایکن فاتحا بی کتاب فنو لا صلاة نمان نم اعطابی ها استثناء دنفنه فحكم دمسکوت عنه کیوئی سنسا بید محکوم ایک بعد سنیه تقلم بالباقی بعد سنیه مخصد داری سفاتحینا سکوت شو نور حكم د تتحان فاتحینا سشو سکوتیت. مکوی دائی و آم دی نور. دائی و آم دی و مکوی. وزده دی نور زیم نمازی نمازی نمازی داو ام المؤمنین <سؤال> روایت دې همدغه خبردا چې دې تعلقات د مصلو د قداسه دي خل فل ایمان او پدې مخکني چې خدای څخه ور او ایمان دې او ور او ایمان مصلو دي کړا حتا قمون خلفي ام المؤمنین دې کې دای نشته پس اناث محمد ابن سعد بهغه ما د ثم محمد صاحب ثم المؤمن پر وېټ کوه په دې کې ماخ چې نه کوم مساله دې پیدا نه و من صلی الله علیه و صلاته لم يقرا في في يوم القران دې کې خلف اليمان نشتا خو را سايت نفسك خدری خد کو اشتلال <صلاح> دینو مانا خوشیتانی وایا فی نفسکا. او یاری ری تایمیت تایویل دادی چه وایا فی نفسکا. تو دابوت سو چوتا او ظاہر خدا دادی چه فی چپا نفس داخل چی کنا یاد انفراد لگی. الاسم معدل علی معنی فی نفسیی. علی سما دللا لمانن دینفسی معنا فی نفسی څنګه وی حمانه د نړۍ کې ای سم معنا دلایله کولی شي دا هروند کې نه دی چې د زمینی باندې دلاره کولی شي لیکن څنګه چې معنا باندې څه کوی قانون سره چې پهنا فسد داخلي شي فيه نسبه ان فراز ځان د وایې قلم په سمون بيدامه راځه هه کویه په هغه د تشنه کوندو په هغه د تشنه او وځړې واول من يراد دخل في <تصفيق> الايمان سائر الثلاثه في طاقه الايمان عاد يا علي يزي شواسي وقال هذا ما عليك قال احمد فقال في تفصيل فقال وقال فهم في ذلك اخذون احمد بن الحمال هم يقول زيد سفيان سويدي اولي اقصر فقهاهم درشید. سوئی دار. فقالنا نران یقراء خلق الامان پیشم من صلات الفارح احمد. سوئی دار. و لایب غیری هار. فا دار زید رویتنه جمع کتید شودو. رو بارد او دوم الممنین او دار. عبو هدرا. و یرد او بلکه دا په مصالحده او صداقت او اعتماد کې نه ده بلکې دا په نفسه د اختلاف په دې کې دا یې کې فاتحین خلا بودی دا خدای ایمان فاتحا د مغفری لپاره کوي کوم مان شریف دی وای ایمان دی وای خدای مغفری لپاره راک کوي کوم چې ته د حدیث پیدا شو چې رد ایمان پرد مغفری یو ټیک شو دا حدیث پیدا شو چې رد د مؤ ایمان د قرت د مختلفین لري لټی شو د مختلفه بښرت hội موږ په دې معادله وښه راکو چې دا شته کونا چې قرت د د دی که څه هم نه او دا جواب دی هغه او کې دا hey. د معموله من کانل و دا دا امام فقرات له امن قرات له د مامو قرات دا په حکم د قرات دی مام کشو دی قرات کشو د قرات مامو نو صلاه لمن لم يقرا فاتح الكتاب لدينا معقدي خاریش مستنشف حدیث باندې کآ ماموم بذریعہ خی ایم صلی اللہ علیہ وسلم کله ما صلا صلاه لم يقرا في قت فصلاه الفداج بعد دم النبی علیہ سکره امام قدرت پر خبر خاص امام راقوم کوي صحابہ وقدرینا و نذا فاتح بابذا بابنيكم المقتدي ماجنابا المقتدي المرصفه صحابون ذاي ستاكاب بشروه وبه اب ودا لارته چیز ما مکل ما فقط کفاو مغاتکی ها رسول الله صلی الله ما ختم مذاكره شوید او به بدر درجه وکړه کدی تر مصطفی لهم او تريد عام نشو ورا ده حديث دي امام قراده مقدس او ذا بدردا براي مانجي هم مقريم مصطفى ندا بهره دروې ته تا تقریبا تا نشو په بارد مکدي څنګه به یې کوو چې هغه مکدي مونږ کې خیرات وکني حدق شایذ المؤمن خبرم صلى الله و بعدنا لغیث ابو سکو وایا امام حدیث الله تعالی په دې او امر او رسول دایته اضاءه اغانه کوم چې دا په مرتبه تاروکه څنګه دی محکم پاتې على حضرتنا قارئ الضغن المرني انما اذا حفظ طبعا الشهاد ان التي قامت ديواني ما هذا القران ما يا اهل الملك قالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى ديواني رسول الله صلى الله ودا تدریجی رالا فانگا وجه تدریجی رالا صلاحة جهری دا عغیین که خل خیرات خالق علم آمان آمان آمان آمان آمان و دا بهرپر ایسا بیشتر وعید خبیه او مسلمانانو وای خبل کو یو وی خراب حال فل ایمان نکاو نه زه فاتحی نه ذب السوره وای نج هدی ک نسیږي خام امه دین بسره مطلب دا قلاجی کی خبره رسول الله دا بحر روید دے پا مسلو دی اقتدا کیلئی دام محکنی که مسلی دی اقتدا نوی پا دیکی مسلی دی ایت اماموز اقتدا دی اینما جو علیمال امام دی اتمدی فا اذا قرار کنشتو نوربوی دا کبرا فا کبیدو فا قال سمع اللہ لمن حمده فقور سمع اللہ لمن حمده ند دې ویل چې फायदा قران او فقره ورکې څنګه ویل چې फायदा قران فان سيته سيرا ويته دا او يې قال حدثنا ابن قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله بن ذري قال حدثنا ابن مسلم قال احمد بن ابي حلال قال قالا فقوله صلى الله عليه وسلم وقال قدمت علي اكرار مودلته سرري ده کو جهري فاتحه لك خير فاتحه دا في ربه على احمد بن عبد الرحمن والرحمن قلعه بن عمرو عبد الله ودوار على ارض بني تر وياقوران ما نعرفه انهم تابعين عيال شجان في داخل الشجان امدادين عبد الله بن عبديه بلديه الرمال واليوم كما قال من كان هو طم طبراد في ناديه هو تيراك في مرى متى كل فخر كي تاج ملامتكم من ففرات الايمان حشرات حشرات ذكر او دې سره د دی نو کلام دې تا لیکن ایمان راغله ایمان دې ما بوحني کلام دی دا متقن فی دی خدای نه هغه دې خبره دې مدار هغه دې روانه بوټی و خان منکر هغه دې وایي ما تي ما دم ک پما چھد دې پنا شو محمد خدای دې webdrivere je mashe to ta che da ma prayda ko taluq ka khara shar patai wa khabar ko ma te che da hada te ma tri bide te we zora bida cha ta na kare wade zore la to ya qissa ta kum ka malavi ka da veli mula ra ghare os khata gira wa ma laas kora khate os peiren ki ta da shwa ta chi khuda de wa نځم ته خلک دې ورما کو تاګ احيانا تردان اني شنو مانځه یې کني د شرمې لري کله دا بینه دي د امت امام مؤقضا او ضعیفه دي به تا په بل یو کو ژوي ته ژوي کوي مستدل دي نورمان تر داغه نبره دي غو باندې كلام مکتوب موسی بن ماہی باندې كلام مکتوب عبد الله بن شراح د فجابر باندې خپل <سؤال> مقابل ته ویتاته د باثه متضعی کی به کده ضعيفه ماخذ ته د دلیل تشکومله هغه بره یاره كلام نه تو موسی بن ماہی کلام کوی نشی نه عبد الله بن شراح باندې په دا حدیثه من قاله ایمان فقيدات ایمان له خداه اوه د ایمان قاله ان ایمان د ایمان د پرې د چا د پرې وړل من غوښته او استاد ته او می غوړې مې نه ده ته میږه غوډې دا وسانګم پخپلې دغه غوډې له هو او پخپلې یو د نه له هو چیریدارو د پادر د دې ده سوفیان پر تلیقه کیه خون اعمان دانه ای بایتو شو حدیث مرسل شو نم رسل دسی قرام مقبولی شو مرسل شو مرسل داکه و احمد مدوری بویا Why is It Shirève Ar-re Nil sociedad under the Prophet من المتابع رجiber حيارری من وصول صحابه نظیر صحابه نظیر بنتیس ابو زبير رحم الله ان محمد بن عبد الله رضي الله عنه هااا. اذا terminar چون للمعقوب or علم ح begun این تفlly من موظور ما،و في ضعفت على littlefilles. شكرا جميلي vierمز موظور ما بارد اللہ تعال دن garde porque مشاؤغ Judy علم يم او امام مالک ته وی چیرې نه دا تماسوک او تی ماسوکا خو ګری د خپل نومي سوچتی کا ها ما فر کوم چې ماسو حبیب او صحابه صحابیت مې هم دا حضرت امام مالک باندې خونه یې ګره څنګه ګری ها چې خود بری له ها دکته زونه کوي ته ماسوکا خپل نومي سره او چتی څنګه ما فر کوم چې صحابې یې کوي ثم لى صلىت الصحابي بخبر ايته ما انك ديك شاغل لته نوكته پوشيته هوا هوا يي پرهبته عمل د دولت پر حد خليت حوالين پر حدنا و احادیث کی تاروخ و اس منغا تیات یگو کو خیرات د خلف الامام ضروری نه وي په بل کې مهمه ضروری نه وي پایو ځکه خیرات خاص الامام پی په بل دي کې مهمه صادق کړي مقدام حق فکم کم کې ثابته دي کله چې مقدري امام په حالت برکو کې ادراک کی نه فاتحه او فی ریول یاتی ان امام غراکو یت د امام وراکو ان رکبر و یرقع معه فلما اذغ ذلك فی حال <سؤال> خوفی فوت رکعتی دی باندې او دې وی نو شایبیت او شورای چې قدرت خلک امام نه دي جوړي ته شایبیت سره هر کله دا به ضرورت په یو سحقه شي نه کنه په صفوی به سحقه شي ضرورت کنه کومه شی کومه حرکات په وخت کې ده کيو وروي فرایض ضرورتونه نه سحقه دي کو ضرورتونه په یو فرایض یورو کوبهم سکت کې څه ویو چې یو صاحب اوسوڅ بڅې دې کې شری شو یو کوټه پاتې شوی نو به به همدا کاټ کېدل په ایا مونږه سکتې پر کوکو کې علامه زا زا دې کې په حال خوږي په وخت وقته خوږه فوتر رکعتني است مې په نهي نمايده ځالګه نه مكان ذراق دا نه استعمال دي و حتی مې مع ذالګه کړه کې دخلت امام ليست عليه فرضاً فاعتبرنا نشك ثاني متين دي دا و نشتي همتاب دي چې خلاف خلف المعامله فرض دې څنګه ضرورت او جو فرایص اخرتين ارانه موږ لا وخت په نوم نه منځایو د امام ټول شی مام لره شی ورا کې من فرکه خا دان یو پروفیسور اې د تکبیرن او قیامونکی څنګه کان من هنه دا ریکلی زین به دا نه چی کی د قیام فوت. اوه را به د ویل قیام د کا په او چې ما وی چرکا فوت نه و نهما کا نهتهه کو د ح ضر او خوخواات را کې ک او فکان لابدملخوا دپاره نه بي مختصر و د دل بهوي په حال <سؤال> د ضرورت کې او حال <سؤال> د غیر د ضرورې او په بر حته د پر مصر ددلل <سؤال> فردي چېپ پرې د پر دغ چې پر نو خږي او نساختی. اللتي لابد <متحدث> من اعفی صلاة و ناتا او صلاة اللہ و صحابتها. حرکات و خرات مخالف <متحدث> ذالک و صاقتا في حال زلوطن. نکانت فرم من غیر جنس ذالک فقانت نظر ایدن ساختا في غیر حالت زلوطن. هذا و نظر في هذا. و قولا بحنیت محمد رحم اللہ. نکانت خلقه ایمان فرمشو. او ایران سال ترراغیلي په خاب خفلمان واه او قاله لاما بقاله اران ف د خ د بقاهمون عبد الله بن عمر هم عمل شو او یی پالہ کتنا بہت عمل جا ہاں پیلو پیارو کار صحابیدے هغه دغه په هغه په څیر په هغه په څیر د نورو په څیر د الله او دغه علي دغه د احادي او کلاحه په او كانت قد قرات على عبد الرحمن علي 雨 این لم اگلیت بالله این جنود زدادی ذهن را چند Physical Manifa ویسان ماس Parents ویسان راه انا اشك عن شعبه عبد الله بن عبد الله عبد الله مراد عبد الله بن عبد نجاه لري نسېږي نا فاتيحونه بسوره ها او زه به اقرا و الامام بن ريهديا و ما شيما بنه فقال له مويا ها زاي пня با و اقرا و الامام بن ريهديا يقول اذا بدا احد المقتدي